Цього разу вулицями ходило більше людей. На майданчиках матусі вигулювали у візках немовлят. Я повільно йшла тою самою стежкою, крадучись, наче злодій, до чужої квартири. Треба завернути за ріг, щоб відкрилася зору та вчорашня оаза мого дитинства. Метрів за п'ятдесят від наміченої мети знову відчула тривожний болючий поштовх у шлунку. А далі уже кожен крок, так само, як і вчора, відлунював наростаючим болем. Все повторилося. До дерева я дісталася майже навпомицьки, зігнувшись в три погибелі і хапаючи повітря ротом. Крізь примружені вію стигла відмітити те, що лави під деревом не було. І... Так само, як і вчора, попри це опустилася не на голу землю, а на ту саму лаву. Невже я її знову не помітила? Або вона з якогось дива щоразу виростає піді мною, мов гриб після дощу. Як і вчора кілька секунд посиділа, скрутившись бубликом, охоплена нестерпним болем, стуком у скронях і утратою зору. Потім напад минувся, і я змогла розігнутися. Переді мною знову відкрилася зворушлива панорама цього уцілілого острівця. Триповерховий будинок, палісадник з кущами бузку, дитячий майданчик, лабіринти з мотузок, на яких сушилися простирадла. Легкий вітерець надимав їх, мов вітрила, Довкола прострядили, бігали, граючись у схованки дітлахи. Біля під'їзду – старий зелений запорожець на трьох колесах і новенькі сині жигулі. Під перекошеним грибком за дерев'яним столом сиділи чоловіки і забивали козла. Мене охопив приємний спокій. Взагалі, від всього подвір'я віяло спокоєм, тишею, ніби воно знаходилося, Усередині скляної китайської пірамідки, які нині продаються на розкладках. Якщо таку пірамідку потрусити, знизу здіймається золотий вихор або сніг. Колись я мріяла про таку іграшку, але тоді, коли я про неї мріяла, вони не продавались. Ярику, таку дивовижну іграшку, привіз з Болгарії батько, куди їздив як ударник виробництва. Діти, що бігали і ховалися в лабіринті про стираду, зірвали одне на землю. Воно зісковзнуло з мотузки і осіло в пилюгу. Хлопчики і дівчинка кинулись у бік дерева. Я теж колись любила ховатися за його товстим стовбуром. Це була та сама вчорашня дівчинка. Тільки тепер на ній була смугаста спідниця і біла ковтинка. Наполовину розстібнута, висмикнута з-під паска. Розпатлені коси стрибали на її плечах. Діти сховались за деревом. Я чула їхнє уривчасте дихання. Зараз із дверей має вискочити та тітка, яка нагадала мені тітоньку Ніну, з посмішкою подумала я. І вона вискочила. Ухопила простирадло, заквоктала над ним, озираючись на усі боки. Голосно промовила, «Ще раз побачу вуха обірву». І зникли в будинку. Цей номер я бачила сто разів. Дихання за деревом стишилось, почувся сміх. Потім за стовбура показалася розпатлена голова. «А ви вчора щось загубили?» Я не встигла відповісти, як дівчинка майнула до під'їзду. За дівчинкою за дерево вийшов хлопчик – ми дивилися одне на одного майже так само, як учора грали у гляділки з дівчинкою. Хлопчика дуже зацікавили мої джинси і кросівки. Він не відривав від них погляду. Привіт! сказала я й кивнула на будинок. Ти звідси? Ага, сказав хлопчик. З дев'ятої квартири. У цій квартирі, що була навпроти нашої, колись жила. Родина Ярика, та сама, що загинула у повному складі 13 червня 1980 року.